– Segítség! Sok a hó! A Mikolás már aludt. Reggel korán kellett indulnia, hogy minden kedves kis barátjának elvihesse az ajándékot. A szánkóját még az este megpakolta sok-sok ajándékkal. Talán még az álmában is erre gondolt, mert igazán szépet álmodott. Mindenütt mosolygós arcú gyerekeket látott, akik táncoltak, énekeltek, verset mondtak. A Mikulás örömmel látta, hogy mennyit nőttek, okosodtak tavaly óta. Na már éppen énekelni akart ő is a gyerekekkel, amikor valami a rapogás szakította félbe az álmát. Fölriadt. Alig tudta kinyitni a szemét, a legszívesebben aludt volna még tovább, de bizony az rettenetes hang ismét lődött. Ha gyorsan fölkapcsolta a villanyt, ránézett az órára, annak a hangját gondolta brecsegéstnek, rapogástnak, hegyomlástnak, földrengéstnek, pedig csak azt jelezte. Ideje fölkelni? Fürgén útra kelni? Megmosakodott, fésülködött, felöltözött. Még a reggeli tornáról sem feledkezett meg. Hamar megreggelizett, is, alaposan fogat mosott. Azután magára vette a jó, meleg bundáját, hiszen nagyon hideg van odakint. No! Először kinyitom a kaput, addig se fázzanak a szánkó előtt a rénszarvasok, gondolta. Egy mozdulat, egy fordulat, ám a kapu zárva maradt, hiába fordult az árba a kulcs, hiába nyomta a kilincset. Nyomta, húzta, cibálta, lögdöste, hát semmi. A másik kapuhoz ment, nem nyílt ki az sem. A harmadikkal és a negyedikkel is feleslegesen próbálkozott. Hú-hú-hú, oh, oh, oh. hát több kapu nincs. Ráadásul mindegyik kifelé nyílik. Felnézett a magasba, ahonnan sűrű pejhegbe hullott a hú. Lepillantott ő maga is térdig gázolt ebben a csodálatos fehérségben. – Haj, haj! – bizonyára a sok hó torlaszolta el a kapukat. – A gyerekekhez pedig el kell mennem. Öh, – Kár, hogy nem tudok repülni. – Hogyan szabadulhatnék ki a Mikulás várfogságából? – Tűnődött, gondolkodott, beszaladt a házba fel a toronyba, meghúzta a várharang kötelét, a csendes hóesésben messzire szállt a bim. -bam. A madarak, őzek, szarvasok és az ébredező bókusok figyeltek fel a szavára, leghamarább. Mindenki a Mikulás hegy oldalába szaladt. Alig találták meg a bejáratot, úgy beborított mindent a hó. – Segítenünk kell a Mikulásnak! – mondták a madarak. – Segíteni, segíteni? De hogyan segítsünk? Bemenni sem tudunk. Morgolódtak az őzek. – Ti legalább tudtuk repülni? – Szóltak a mókusok, akik a legszebb álmukból ébredtek föl. Megszólalt a legöregebb, legbölcsebb szarvas. A madarak repüljenek, a bókusok másszanak be a várba. Odabent kérdezzék meg, hogy hogyan tudnánk segíteni. Mi idekint a patáinkkal kaparjuk a kapu előtti havat? Na hát, amint mondta, úgy is tettek. A madárkák repültek, a mókusok másztak. Habarosan a Mikulás előtt álltak? ú szervusztok, kis barátaim! Köszönöm, hogy a segítségemre siettetek! Nem tudom, mit tegyek! Sok-sok kis gyerek vár mindenütt. Az ablakokban szépen kitakarított cipőcskék várakoznak, a szánkó tele ajándékkal, de én meg ki se tudok lépni az udvarról. Na majd, mi, mi majd a csörönket csipentjük az ajándékokat, és elviszük a gyerekeknek. Ajánlották a madarak. Igen, mi puttont rakunk a hátunkra, és abba, abba rakjuk majd az ajándékokat. Javasolták a mókusok. Ó, oh, kedvesek is aranyosak vagytok, de hát a nagyobb ajándékokat el sem bírnátok. Olvasni sem tudtok. Pistinek vinnétek azt, ami Kati ajándéka. Ó, oh, oh, oh, örömből csalódás lenne, – Nekem kell kijutnom. – De hogyan? – Nem tudom. Uh – Hú, -huh. eszembe jutott valami. – Szólt a bagoly. Na, – Na, mondjam már, mondja gyorsan. – Sűrgetik a többiek? – Na, mit gondoltuk, melyik állat a legerősebb az erdőben? – Hát a medve, a medve, medve. – Hú, a medve alszik, azt minden óvodás tudja, és ha csak egyszerűen aludna, ha de olyan mélyen alszik, olyan nagyon, nagyon mélyen. – Átásul horkol, hogy zeng tőle bele az egész vidék. Nincs más hátra, fel kell ébreszteni. Ezt a sok havac csak ő tudja eltakarítani a kapu elől. Gyorsan-gyorsan keressük meg. A madarak repültek, a bókosok fürgé máztak. Odakint elmondták az állatoknak. Hm, hamarosan a mackó barlagjához értek. Megálltak hallgatózni. Füleltek. Rébisztő, ijesztő Lentő hangokat hallottak, óvatosan belopakodtak. bent, jó beleg dunnája alatt, hanyat fekve aludt a maci, és horkolt, és horkolt. vízhangzott az egész barlang, zengett, bongott az erdő, meg a hegy. Az állatok szólongatták, cirógatták, símogatták, csiklandozták, ébresztgették. Ám az álom nem szűnik, csak nem szögik. Ekkor aztán eszükbe jutott a kicsi, játékos kedvű, mindenkit utánozó nyuszika. El is érte, és a barlagba hívták. – Kedves nyúszkó, légy szíves, utánozz a rigó fütyülését, hangját meg a békabrekegést. Hát, <gül> Ha csak ez kell, akkor megteszem én. Azzal fütyült, kakukkolt és brekegett, és a mackó is beleremegett. Feldézett és nagy csodálkozással kérdezte. <gül> – itt a tavasz? Hát akkor fel kellek. Nyújtózott egy nagyot. De az állatok megnyugtatták. No, nincs, nincs még ám itt a tavasz. Tél borul az erdőre. No, hát akkor miért keltettetek fel? Már a segítségedet szeretnénk kérni. Épp ilyenkor, amikor a legszebbet álmodtok, – Annyi mézet én még életemben nem láttam. – Miben segíthetek? – a, a Mikulás. – Ó, miért nem ezzel kezdtétek? – Tudod, nagyon sok hó esett az éjjel, eltorlaszolta a Mikulás vár kapuját. Bizony, bizony, nem tudja kinyitni a Mikulás bácsi a várkaput, így ajándék nélkül maradnának a gyerekek. Azt, de, hogy maradnak, azt a hovat szeretném én látni, amivel én nem bírok el. Na, gyerünk, gyerünk, szedjétek a lábatokat. Hippé és hoppoda is értek. A medve vezetésével mindannyian munkához láttak. Odabent a Mikulás, izgatottan várt, csak várakozott. Egyszerre aztán megnyikoldult a várkapuja, kitárult és vidám állatsereglet köszöntötte. – Hó-hó-hó! Köszönöm a segítséget! – Köszönöm, hogy nem maradnak a gyerekek ajándék nélkül. ho ha, ha, köszönöm, köszönöm. Nem, neked mindig szívesen segítünk, ám, Mikulás bácsi. Na, <gül> most, most siess utadra, siess el neki is. A Mikulás felpattadt a szánnyára az ajándékok tetejére, és csilingelve elindult nagy vidában. Kisbarátai még akkor is hallották a hangját, amikor a hegyoldal már értakarta előlük. A medve visszafeküdt a jó beleg ágyába. Pillanatok alatt el is aludt. Másnap reggel felébredt. Felkelt, kinézett, a barlag szájához ment. Körülnézett, hm, elállt a hóesés, Hopp, valamiben majdnem megbotlott, lenézett, és nem akart hinni a szemének. Lehajolt, és felemelte azt az óriási üveg mézet, amit a Mikulás hozott neki ajándékba. Így köszönte meg a mackó segítségét.